Este pentru toți copiii. Au fost odată lângă un sat, un schit și un orfelinat. Călugării din mănăstire duceau o viață de smerire, Făcând într-una fapte bune, trăind în post și rugăciune. Dar dincolo erau copii ce se țineau doar de prostii, De șoti, glume, nebunii. Era veșnic, veselie, tămbălău și gălăgie. Zilnic, cam pe la amează, în grădina ca o oază cu flori multe minunate și cu păsări colorate, prichindeii vin grămadă ca să asculte și să vadă pe un bătrân călugăr care le aduce de mâncare tot ce vor mai mult copiii din grădina mănăstirii, fructe proaspete și coapte și legume, chiar și lapte. Apoi spune basme multe, iar ei stau să l asculte. Și în semn de mulțumire merg și ei la mănăstire să se roage, să se închine, fiindcă știu că așa e bine. Și dacă tot vor să vină, merg să ajute și în grădine, cu ce poate fiecare, asta când nu-i sărbătoare. Udă pomii care apă, pun puieți în câte o groapă, mătură frunze uscate, apoi se întind pe spate. Vai ce muncă, vai ce chin, dar îmi place, o să mai vin. Spun copiii la plecare și se îndreaptă spre cărare. Între ei, doar un băiat, cu părul tot cârlionțat. Era obraznic, dar rău, n-avea prieteni și mereu refuza să facă treabă, vrând de-ndrată să mai spargă sau să crape sau să strice, măcar glasul să-l ridice, să țipe la toți și toate, să se certe cât se poate. Și primea pedepse multe, fiindcă nu voia să asculte, într-o dimineață caldă, preotul, Veni să-i vadă, să le spună o poveste Cum viteaz, cum nu mai este Și înainte de plecare să încerce cu fiecare Să facă ceva aparte Să sculpteze care poate din lemn tare câte o cruce Să o poată lua și duce între drumuri La răscruce pe care-i cea mai frumoasă Oamenii să o privească să se închine în drum spre casă Toți copiii deodată apucare câte o Și câte un lemn mai tare Și încep o hărmălaie Să se urle, să se strige Unul râde, altul plânge că și-a tras un în mână Sau că ia o săptămână să refacă ce-a stricat lemnul prost că s-a crăpat hei, Pe la toți cu vorba calmă Trece moșul și îndeamnă când să dă încet tare, dar să aibă și răbdare. Trecu ziua jumătate până au fost gata toate. Una mică, alta înaltă, una strâmbă, alta spartă, stă părintele, privește și se întreabă, socotește. Care-i mai frumoasă oare, Doamne, prea grea întrebare? Când se uită mai departe, pe o buturugă în spate, stătea singur, supărat, puștiul rău, crionțat. Toți încep să chicotească, așteptând să mai primească încă o pedapsă dură, da? Părintele se îndură și îl iartă fără ceartă, fără să țipe, fără să împartă palme sau pedepse aspre, cum se întâmplă în multe case. Ei, fiindcă ați lucrat cu grabă împlinind această treabă, dau la toți câte ori zice moșul către o fată ce sculptase o cruce mare, ca un semn de întrebare. Și, luându-și traista în spate, Împărții la toți și toate mere parfumate, bune, Iar la unii, chiar și prune. Terminând cu meseriașii, Moșul își îndreptă pașii către puștiul rău din spate, Întinzându-i trei bucate, două mere, și-o plăcintă. Toți se uită la ei, țintă, întrebând de-i cu putință. Cel rău să ia prăjitura? Păi n-a muncit. A dat cu gura, nu e drept. Să poate oare să primească de mâncare? Noi toți am muncit pe rupte, iar el stă să se înfrupte din plăcinta aia bună. S-au dus premoși să-i spună, să ne fie cu iertare, vrem să spunem o întrebare e, he, he, he, he, he, Văd că sunteți toți mirați Știu ce vreți să mă întrebați Cum de a primit el mere Ca să dai celui ce cere Sau celui care a muncit Firește-i bine și cinstit Însă dați și celui rău Dați la toți și dați mereu Fiindcă mila e cea mai bună Iar iertarea este mumă Stiu că sunt eu cel mai mic Însă nu plicep nimic Zise un glas mai subțirel Încât toți au râs de el Vedeți voi, copiii mei Este bine și să iei Însă trebuie să dați mult. Mai mult decât luați Îi dau lui ca să priceapă Cu ce trebuie să înceapă Cu prietenie multă Egoismul nu ajută Să sperăm că o să termine Și o să se schimbem bine Știți ce-i bine și ce-i rău Că drumul în viață este greu Și nu poți să-l străbați Decât cu milă și iubire în gând Stau cu voi de multă vreme Am muncit V-am dat și teme, dar curând o să se schimbe. Cine vrea să se perinde pe la mine prin chilie, îl aștept. Poate să vie. Însă hai, acum gata, auziți cum bate toaca. Trebuie să fiu la slujbă. Și, grăbindu-se să ajungă, sprijinindu se în toiag, le mai zise... Cu mult drag, rămas bun copiii mei Și se îndepărte de ei. Puștiul mic, cârlionțat, a rămas foarte mirat. Primul om care nu-l ceartă, asta lui mi Și de atunci vreo trei zile, se gândi el că ar fi bine să meargă, Să-și ceară scuze la bătrân, Și atunci se duse. Și găsind chilia mică, Îl cuprins așa o frică, dacă moșul o să-l certe și altădată n-o să-l ierte că e obraznic, că se bate, că e rău cu toți și toate, însă chiar de-o fi să fie, acum ori și cine știe ce pedepse merită, Bătu în ușa și intră. Să română tată popă, am venit să o vorbă. Vreau și eu să-mi cer iertare și să pun o întrebare. Eu sunt rău și nu-mi bine. Cum de m-ați iertat pe mine?" Fiule, de ai răbdare, îți răspund la întrebare. Tot ce a spus Domnul Iisus, când l-au închis și l-au supus la batjocuri și durere Cei speriați de-a sa putere, El vindeca bolnavi, ologi și orbi, Banvia și morți. Însă minunea cea mai mare Se întâmpla în fiecare, în suflet, În adâncul lui, pătruns de harul Domnului. Văzând cât poate să iubească, toți încetau să mai greșească. Se botezau și fiecare rugându-se, cerea iertare. Invidioși, cei mari l-au pus în temniță apoi l-au dus regelui din acea vreme crezând că poate se va teme. Însă Isus, milos și blând, la toți le spuse, rând pe rând, sunt poarta către nemurire la care ajungeți prin iubire sunt pâinea vieții simple care dă sufletului de mâncare sunt calea grea pe care -i, iată dragoste pură și curată sunt adevărul căutat de omul simplu de învățat sunt viața care e în toate și mântuiește de păcate. Retras departe, fără lume, Eu am postit în rugăciune Și chiar de știu că o să mor, Sunt jertfa ta și a tuturor. Sunt Fiul Tatălui Ceresc Și vreau ca toți ce mă iubesc, Așa cum i-am iubit și eu, Să mă urmeze tot mereu Fugind de orice ce păcat, se poate grija celuilalt. Dar oamenii răi fără credință L-au răstignit în umilință Și l-au ucis pe crucea sfântă Înmormântându-l sub o stâncă. Au pus de strajă la intrare Soldați voinici și o piatră mare, Dar n-au putut ei să păzească Puterea cea dumnezeiască. În toiul zilei Domnul sfânt, Învie tainic din mormânt Și se arată tuturor Spunându-le că dacă mor Toți oamenii vor învia De vor iubi și vor spera. Fiul meu, vezi tu acum Ce înseamnă să fii bun dacă el pe toți îi iartă, Nu-i bate, nu-i ceartă, Tot așa și noi să fim, Să iertăm, să ne iubim. Ei, și de atunci a zile multe Sta copilul să-l asculte, Și apoi el, la rândul său, Punea întrebări mereu, Dumnezeu poate de toate, dacă Isus. De ce nu cade? Și de ce nimeni nu-l vede? Omul rău, de ce nu crede? <laughs> Și la orice întrebare, moșul i arăta răbdare să învețe cât mai multe, să mai crească, să asculte. Să cauți spre mine Sau să te apropii de mine cel necurat Sau cu ce ochi Îngerea lui Hristos Vei căuta spre mine Cel ce m-am încurcat așa de rău În lucrurile cele întinate Sau cum voi putea să-mi cer iertare Pentru faptele mele cele amare Rele și viclene În care cad în toate zilele și nopțile Și în tot ceasul De aceea cad înaintea ta Și mă rog Păzitorul meu cel sfânt Miloste vește despre mine păcătosul robul tău și îmi fii mie ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu cel rău Cu sfindere tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu Mă fă cu toți ființii Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin După doar un an de zile Puștiul se schimbă în bine, era cel mai bun la carte, De prieteni avea parte și știa să fie darnic, Era bun, milos și harnic, însă, Într-o primăvară, moșul nu și afară, Toți copiii l-așteptară, până mai târziu spre seară, Și aflară a doua zi, Moșul cel bătrân, muri. La început nu au crezut Și l-au așteptat pe drum, Crezând că îl vor zări, Însă moșul lor muri. Băieții se pare groapă În drum spre școală, lângă toacă, Iar la mormânt i-au așezat Crucea de lemn ce i-a lucrat chiar prin chinderul ciufulit, copilul ce se furișa grăbit în și culegea în zori câte un buchețel de flori. Avea el grijă ca oricând să fie o floare pe mormânt, păstrat în suflet încă viu pe cel ce îi spusese fiu. Anii s-au scurs, cel mic crescu, plecarea toți, dar el trecu alături chiar în mănăstire, să aducă domnului cinstire, era de acum falnic bărbat cu părul tot crilionțat, cu buni și răi prietenos, cum învățase de la moș. Și a rămas la margine de sat Să aibă grijă de orfelinat.